Det är fri I kväll är Selma alldeles till sig. Eller ifrån sig. Vilket som behagas. Vi ska nämligen ha middag idag. Ja, det har vi ju varje dag förstås. Men idag ska vi ha en generalkonsul på middag. Det är Betta en gripklos man. Ni vet Betta som är med i kvinnogillet för hemlivets bevarande där Selma i ordförande. Den där kvinnoligan den har huvudsakligen sysslat med fjams och flams men nu tycker Selma att tiden är mogen för den att göra en ordentlig insats någonstans. Hon har tänkt sig en hjälpfond för trötta husmödrar så att de kan få komma iväg och vila sig ett par veckor, det tycker jag är ju Selma om jag får säga min mening. Hon är själv mycket starkt engagerad för det här med fonden, hon talar så väl och vacker för den här om kvällen så innan jag visste ordet av hade jag gett henne 300 kronor till en grundplåt. Så en sån får ju inte bli någon vana precis. Ja, nu är saken den att generalkonsul är mycket förmögen man. Kvällen ska ägnas åt att lura av honom ett större belopp till fonden. Man kan säga att Selmas stora idé praktiskt taget står och faller med hur middagen avlöper ikväll. Bettans generalkonsul är den enda verkliga guldhönan inom räckhåll för kvinnoligan och Bettan tror sig inte om att kunna plocka honom själv. Därför har hon ordnat med den här middagen. Undra på att Selma är i det närmaste otillräkneligt. Fridolf? Ja, Selma lilla. Här sitter du som om ingenting hade hänt. Har du det då? Nej, men det kommer att hända. Och du är lugn som en filbunke. Var glad för det du. Den här våningen är inte tilltagen för mer än ett sammanbrott i taget. Fråsbotten håller inte. Fridolf, Fridolf, måtte det gå bra. Vi, vi måste ha honom att ge oss minst 5000. Annars kan vi lika gärna avlysa det hela. Och då törs jag inte se en människa i ansiktet mer. Så mycket som jag har talat och arbetat för den här fångden. Ja, det är lugnt, Selma. Lilla. Vad är det för märkvärdigt med generalkonser? Var inte rädd för honom. Inte. Jag ska ta om för dig att han är generalkonsul för ett litet Pjötland långt borta någonstans. Det är så litet, förstår du, så att när man kommer dit sjövägen... Och ska styra in sin båt så måste man praktiskt taget vara utbildad prickskytt. För att inte hamna i grannlandet. Så. Alltså ja då kan man behandla honom som en vanlig dödlig människa då. Ja då det enda hans land exporterar i frimärken sötpotatis och malaria. Nej, nej nej nej prata inte strunt utan hör på. Bettan har sagt att det duger inte att be honom direkt. Vi måste lirka fram honom till ett läge där han är absolut tvungen att spontant erbjuda oss femtusen. Så här ska det gå till. Bettan och jag ska börja prata om trötta husmödrar och att man borde hjälpa dem. Och då ska du säga så här. Mina damer, det kommer att kräva mycket pengar. Hur vore det att starta en insamling? I så fall ska jag be att få bli den första bidragsgivaren. Och så ska du erbjuda dig att teckna 5000 kronor. Ska jag? Ja, mm. Är du, är, du, är du spridsprångande galen kvinna? Det är bara som du säger, begriper du väl? Vi ska aldrig kräva dig på beloppet. Men när du har sagt det så är generalkonsum helt enkelt tvungen att satsa minst lika mycket. Nej, ska jag säga det då? Du ska få ett tecken av mig. Mm. När jag säger ja, ja, ja, alltså ja tre gånger mm. så sätter du in din replik. Det kan helt enkelt inte misslyckas. Nej. Det är en ful fullträff mot hans plånbok. Ja, så hoppas jag att han får trevligt. Han får ta det som vi har det. Som vi har det. Brukar vi ha det så här va? Med kaviar och gorgonzola och förhyrdservitris i nystärkning. Mm. Och så har Bettan sagt att det är en sak som man inte tål. Och det är om man gör spektakel av honom. Det gör honom usinnig. Varför i all världen skulle vi göra spektakel av honom då? Nej, det undrar jag också. Veckan ringde i alla fall och varnade. För han hade fått en liten vårförkylning. Så han talar lite konstigt för tillfället. Ja, jag förstår. Han är täppt i dessad. Ja. Och det får vi inte nämna. Inte låtsas om. Nej, kan han själv komma över det så nog kan vi. Det är väldigt obehagligt förresten. Jag blir likadan själv ibland om våran. Och det, det kommer som en blixt. Oh, nej, Idolf dra på dig in, och tänker över vad du har att göra. Ja, det är snart genomtänkt. När du säger ja, ja, ja ska jag avlåsa min stora replik. Mm. Och så ska jag inte låtsas om att generalkonsern Adabi desar. Tyvärr att ni kom före de riktiga gästerna Åh oh, Maggan och Wallen, men välkomna Ja, det var bra att ni kom före generalkonsul. Han är snuvig för tillfället Men det får ni inte låtsas om Det är hans svaga punkt Alltså, inga kommentarer om vår förkylningen Kom ihåg det Ja, han kan vara alldeles lugn Hur själv då? Det är bara bra det Doktorn tror att det blir tvillingar Nej. Skräm inte upp mig nu Tvillingar, nej det tror jag inte mycket på Varken min familj eller Selmas har varit Lagda för stor drift på det området Nej men titta vilket festligt dukat bord och generalkonsern kommer att spärra upp ögonen Bara han spärrar upp lånboken så är vi belåtna Ja, ja jag vet det Kommer de redan, nej nej nej Fridolf Gå inte öppna Det ska Gabriella göra, servitrisen Vad hette hon sa du? Gabriella? Kom ihåg det om du vill henne någonting ikväll. Det kommer jag aldrig ihåg, jag som har så svårt för namn. Jag säger fröken. Ma. Åh nej du, du sitter inte på krog utan i ditt hem. Gabriella ska det vara så svårt. Tänk på Erkängen Gabriel. Goddag God God God lilla Selma, Och det var så roligt att få komma hit. Goddag Herr Olsson, oh, titta där har vi härskapet Palm. Åh oh, det här var trevligt, Ja, det här är min man oh, Goddag generalkonsern, det var roligt att äntligen få träffa Bettans man, välkommen Goddag generalkonsern, välkommen Dagar dagga, och hur uttår det till? Tack, det knallar, hur, hur, hur står det till själv? Jo tack, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja jag har det så brunt Ja det var riktigt roligt att höra Mm, får jag låter presentera min dotter Magga. och här har vi folkskollärare Palm Och här har vi vår lilla Erkengel Fridolf Ja, lilla Selma mamma Ja, här har vi alltså åka frut som snart ska bli badda. Ja. Jaha i början på mig. Jaha i början på början Sköna början välkomna Jaha <här> just ja. det ja. Ja, ja. Ja. Sitt ner så ska vi se om vi inte kan trolla fram en liten förfriskning till att börja med Här kommer Gabriella med brickan Ja så vad hon hette, ja, Gabriella var det På <här> lilla ängel. Fast vingarna har hon i tvätten <här> Skål och välkomna alldeles. Tackar så alltså, mycket, tackar så mycket, tackar så mycket. Tack, tack. Äh, generalkonsern är mycket på resande fot har jag hört. Ja, jag kommer just ifrån de, de, från Lidköping. <skratt> ja så ja, ja, ja, jag tycker väldigt mycket om Västergötland. Det gör jag också, men Lidköping ligger inte i Västergötland. Det ligger i Östgötland. <skratt> ja, det behöver väl du veta men Du är så pass gammal och, och så kan du inte skilja på vänster och höger. Jag menar vänster och öster eller. Ja, alltså Lidköping, det ligger söder av Norrköping eh, Just det, söder om Norrköping No, no, no, nå, no, no, Norrköping ja. Ta, ta, generalkonsul, förlåt herr pappa Han har lite viriga begrepp om Sveriges geografi Men, men, men, generalkonsul Ja, vi, vi, är tvungna att hålla reda på var städerna ligger För, för vi har inte en massa skolbarn som vi kan fråga vi tar Det tar du till också jag ska tala om för dig Valdeman att det är hemskt viktigt att hålla reda på var städerna ligger En gång skulle jag resa till Uppsala i affär Men jag kom inte till Uppsala Jag kom till Sala för jag såg inte upp Ja upp. Så det valde man då. Så så var den resan för ky... För, ky för, för, jag menar, Förlåt jag fråga vad vad Herr Olton? För För kycklingar menar jag Nu ja, det kycklingar Det är de väldigt begivna på i Sala de, de köper så många så deras pengar räcker inte till betalningen Utan, utan de måste gå ut på stan och, och, och sala <gav> Ja, middagen är serverad då, vi tog väl in då? Oh, tack, det ska bli hemskt gott Det ska bli väldigt gott, har du bett han lilla? Tänk han Olsson, han hade så förbollt lustigt inlägg ljusförtröj Vet du vad han sa, i salar köper de så mycket så de måste gå ut på stad och låda. <skratt> Ja, jag såg att de har öppnat en skönhetssalong här mittemot Ja, och den har redan kommit bra i ropet Har du varit där? Ja, jag var där i förrgår Ja, så var det stängt Men Herr Olsson <skratt> <skratt> Herr Rolsson, det var inte snällt skämtad <skratt> Nej, han är ju sån Men han brukar ångra sig efteråt <skratt> Ja, det är mamma till att han gör jag skulle väldigt gärna vilja pröva den där skönhetssalongen men jag tycker inte om att gå dit ensam, tänk om du och jag skulle gå tillsammans och bli vackra va? Ja, ja, ja! ja, ja. Mina damer, det kommer att kräva mycket pengar, hur vore det att starta en insamling va? Jag skulle vara den första och satsa en bra slam på ett så begärtansvärt syfte. Ah! Fridoff, Fridoff, Fick du ont någonstans? Ja, ja, ja. Jag råkade mig på smalbenet. ja. det kanske inte är rätt att tänka på skönhetsvård och lyx. När det finns så många stackars människor som behöver hjälp Ja, tänk på alla utsläppade husmödrar som inte har råd att unna sig en dags vila på hela år Lite mera kaffe, general, tack, tack, så mycket, jäda, jäda Kun, Kunigunda eh, Vad var de hette nu igen? De har nog långt änglarnamn, eller om det var ett helgård, jag kommer en fransiska fräckning. Gabriella, får vi lite mer kaffe? Jag så var det. Ja. Ja, som sagt, en husmors tung. Man får en sån lust att hjälpa. Ja, tänk om man kunde skapa ett semesterhem. Där de kunde få ett par veckors vila. ja, ja. Ja. Ja, ja, ja Nå, äh, vad säger Herr Olsson om saken? Ja, ja, ja, jag väntar på kaffet ja. Hallå där lilla Helgonet helgående Gabriella kommer vilken stund som helst Ja, det är skönt att sitta så här och dirigera andra men hur många har möjlighet att göra det av våra husmödrar? Nej, det minns inte alla som har råd att hyra nystärkta änglar när de ska midda middag för sex personer. <laughs> <laughs> som sagt, det finns många utsläpade husmödrar här i stan. Och jag önskar att man kunde hjälpa dem på något sätt. Ja, och man kunde skaffa dem något semesterhem, där de kunde få vila ut. Ja, ja, ja. Det är vara en ä, jättesak för båda där. Vad säger du Fridolf? Jag, jag, jag säger, jag säger. Hej! för något. Jag, säger. så här, hej! Förlåt, jag frågade, b, b, b, b, var tog han vägen? Jag, jag, jag förstår inte, han måste ha blivit sjuk. Jag, jag ska gå ut och se efter vad som fattas om. Ja, gör det vallt. Nej, nej, nej, jag går själv. Snart behöver nog mamma det där vilohemmet för egen del. Vad tog du åt dig? Har du blivit sjuk? Nej då, jag bor bra. Men, men, men du, du, du talar jag likadant som generalkonsul. Skämtar du? Hur kan du tro ni, ni? Det, det, det kom som en blixt från det klara himmel. Jag är hemskt ledsen, men, men, men du kan ju inte hjälpa Men du måste. Det går inte, jag kan inte säga ebb och änt du får klara dig utan M och N och eng. Det finns massor av ord som du kan säga ändå. Lämna mig till sticket nu, hör du det? Men lilla rara själva, det finns inga möjligheter. Oss, vad är det för prat? Det är en snygg man har vid sin sida som ger upp för treföttiga bokstäver. Du har ju 25 stycken kvar. Använd dem med förstånd så ska vi försöka ro det här i land. Nu går jag in först och så kommer du efter om tio sekunder. Har du förstått? Ja, själva. jag kommer. Ja men hur var det med pappa mamma? En liten attack av huvudvärk bara men det är redan över, han kommer vilket ögonblick som helst. Ja här kommer han, men sjuk ser han inte ut snarare, är förskräckt. Hur känns det här Olsson? Mm, tack, bra. Vad är det egentligen som är hett? Huvudverk. huvudvärk. Åh, oh, gör det mycket ont? Mm, icke. Ja men lite, lite, lite ont gör det väl ett? Icke. Hu huvudverk över! huvudverk kaputt! Ja, det var, vad är det för en stenhuggarstil stil du har ramlat in i? Nej, han bara skojar, så kan han hålla på i timtal. Men snälla mamma, det har jag väl aldrig Det har hört. du visst, nu hör du vad jag säger flicka. Säg <skratt> vad Herr här är ja. Hur går det med koldialvarubranschen du för tiden? Nej. Mm. Här är uh, Sydfrukter bra. Kaffe svagt. Torkad frukt stor brist. Orsak, torka. Klart, slut. Det blir ett bekymmer till för våra husmödrar. Det. Ja. Jag kan inte glömma den där tanken på ett semester hem. Men nu vet jag precis vad Fridolf vill säga. det ser jag på honom. Starta en insamling vill han säga. Jag ska vara den första att skänka ett bidrag. Hur mycket skulle du vilja skänka Fridolf? Jag har inte utsagt hur många tusen. 6 jag tackar jag tackar jag. Och ja, då ska jag bara zebra. Antäckta mig för samma belopp som är Olson. Åh, oh, tack, generalkonsern Jag vet inte hur jag ska tacka Mitt hjärta svämmar över Jag skulle vilja sjunga Ja, så är det tacken Klart, slut Vi två ska ha våra dabd På en kopplatabla i Eller hur, Herr Olsson? Vi ska just ha... just det, det, det Jag föreslår att vi säger nu Tack ska du ha jag heter Fridolf Tack ska du ha kärre bror, jag heter... Ibadvull Åh oh. <skratt> Jag vill sett inte att du är räddigt för det, Herr Olsson Kalla honom mannen Ja det, kalla mig för badbe <skratt> <skratt> 6000 generalkonsul. Vilken gåva! Ja, oh, det, del, att det Men för Olson, glömmer inte ligger att Herr Olson har givit lika mycket. Ja, visst, visst, det är sant. Det är, det är rätt bursitta, Fridolf det också, eller hur? Ja, visst, tack ska du ha. Vad är det du kommer med, Magga? Och det är generalkonsul Andas in det här. Alltså var, varför det då? vad ska det? Man drömmer? Man sover så gott av det och så drömmer man så fattig så alltså, man drömmer, ja. man drömmer Det var väldigt skarpt Det var väldigt skarpt Men mycket skönt, mycket skönt Mycket skönt lilla Lula, Bettan Min snuva är borta Bettan kan ni trolla här? Men man, du som brukar dras med den i en måna vad var det för undermedel? Får jag lukta, får jag lukta va? Åh, mm. oh, så ljuvligt mördrömmen är över. Nu kan jag använda alla bokstäverna igen. Vad säger du, fri Alf? Ingenting, ja, Jag jag blev lite yr av doften. Ja, tack fru Pando, vad en ovarelig tjänst det här. Och nu ska jag göra en tjänst tillbaka. Det gäller semesterhemmet. Åh, oh, han kanske ökar till tiotusen. Jag ska åta mig att vara kassör för byggnadsfonden Tack, det var hemskt snällt Ja men då blir det fart på det hela, det kan jag lova Mm, säg mig, jag har så Olsson, papper och penna, tack Ja nu ska vi se Eh, uh, nu ska, ska vi se, här ja Alltså jag sitter in 6000 Och Fridalf lika mycket Eh, uh, apropå det, Fridalf Eh, mm. uh, när kan jag få dina 6000? min mm, mm, mm, mm, mina 6000? Ja, just det, jag menar har du dem hem eller ska skicka över ett bud imorgon för att hämta dem eller ska vi Ja, ja, gör det, gör det, gör det, skicka bud Ja, ja, all right, all right, all right jag skickar dem på eftermiddagen uh, Hör du, uh, ja, jag förstår, du kanske behöver ett par timmar på förmiddagen för att Skaka loss dem. Ja, dessutom behöver jag nog en Simpson. Vad sa du, känner du Frida Simpson till vad då? Till, till att skaka loss dem. Ja, jag ja, ja, ja, förstår. Nå jag vi säga väl om tre dagar, va? Det blir alltså Simpsons 2005. Ja, det blir på lördag, det va Det här ska bli riktigt skojs. Ja, det ska bli hemskt kul. Ja, jag tycker om att handla snabbt, förstår du? På måndag tycker jag redan vi kan staka ut den där. Tomten och sådana där utsläpade husmödrarna Ja, och på tisdag kan ni släppa ut mig också Bakvägen <skratt> Selma, har ringt. Nu är det färdigt. Nu är det färdigt. Vad är det som är färdigt? Han kommer upp och hämtar pengarna om fem minuter. Han har ändå sina vägar förbi här sablar också. Vi bor alldeles för centralt. Mm. Det går alldeles för många vägar förbi här. Vad ska vi ta oss till? Om man får veta hur det är så drar han sig ur spelet också. Jag tycker att det kunde vara så mycket courage i bättre som kunde tala om det för honom. Vi kom överens om att han skulle klara av tomtköpet först. Och nu ramlar alltså. Ja, vi gav en all för stark dos. Han blev för entusiastisk. 6000. Selma lilla, ska vi sälja möblemanget Ja, det är väl lika bra att jag... Själv går ut och tar stöten. Men hur ska jag ta emot honom igen? Jag vet. Jag ska ta det glatt. Va? Jag slänger upp dörren med ett hjärtligt tillrop. Inte verka skuldmedveten. Long, långt. Nu, Fridolf, Glatta var det. Ja. Hej, Svensson, ring om skogen. va, Vad? Vad? Vad? Vad? Va, va, Kom in och sitt ner, Valdemar. Ja, sitt ner och var trevlig. Vi sitter här i all gemytlighet och väntar på domedagen. som kommer och ska hämta sina 6000 vilket ögonblick som helst. så? Alltså, har det gått så långt nu? Ja, det har gått så långt så vi... Ja, så långt har det gått. Ja, jag öppnar. dag, Goddag, för? oss att jag blir lite förröjd. Förlåt jag så alltså, hemskt gärna. Ja, du gick väl där och blev lite ängslig förstås, för jag skulle komma som jag hade sagt Ja, det är klart, Selma, ja ja Vi har suttit här en, en stund och bitit på naglarna och undrat om du är. Nöja, nöja, då är allt bra nu då Ja, nu är allt bra Goddag, generalkonsert Goddag, dag Goddag, goddag, allsammans Varsågod och sitt ner Säkra, säkert. Ja, du... Är... Just det, ja Vackert väder idag. Jo, det är ju, det är ju visst Men eh, kanske vi ska Jag ta några en härlig tid. Häng, häng på alla blommor och fåglar och. Ja, oj oj oj oj, så där Fåglar, det är min lilla fritidshobby det sådär. Men har du kanske vi ska ja, ta... Är det din hobby, Då ska vi tala mycket om, om dem det. Jag är själv så förtjust i alla svalor och, och mesar och finkar och allt som flyger och far Ja, ja joda, joda, det är mycket intressant ja. Det visste mycket det mycket ja, Hör du, tänk, du men, tänk på koltrasten och taltrasten och, och frukostrasten och... <skratt> <skratt> oh, ja, jag ska gärna tänka på den andra. annan då oh. um, Hör du, Frida frilvän, Ja, ja jag har lite dråttom Tänk på om de sitter i träd i långa rader och säger kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. <skratt> På tal om kvitt, ja Ja, kära vän, jag, jag har ett litet kvitto med. Mig ja, ja, men vi kvittnas men... då. Tänk tänk på så har vi har vi knorrhanen och och knorrhonan och och, och, och lilla cedespärlan och Ja, ja, ja, men som sagt vi kanske skulle ta Ja, och, och, och, och, och, och... småskvättarna och och stora skäftsnaffsaren. <skratt> <skratt> <skratt> ja. Fridolf. Ja. Nu måste det sägas. Ja, det måste väl. Det säger du väl med va? Vad, ja? Kan inte ta tansi? Nej, nej, nej. Säg det du, Fridolf. Olud, Oludoff, Kinkelönekoff. <skratt> en sån otur, det blev du, Selma. <skratt> Generalkonsul, Fridolf har inte de 6 000. Jag ser inte, hur, hur kan det komma sig? Det kanske beror på att jag aldrig har haft dem. <skratt> Det är lika bra vi säger som det är. Jag bar Fridolf att säga att han satsade några tusen för att generalkonsern Skulle jag skulle känna sig manad att satsa lika mycket alltså, alltså så Asså alltså, ni försökte lura mig va? Nära mig, göra er lustig på min bekostnad Bakom min rygg Aha, det trodde ni skulle lyckas, nej tack Jag vill bara säga en sak till ni jag går och det är Att ni borde skebbas Att bära råd på det här sättet Gamla människor, och oj, oj, oj, oj, oj, oj. Då hade vi kommit tillbaka, det är ett fel Det, det, det, blir, det blir så när jag blir upprörd Vad var det, va, va, va, va, det där preparatet som fru Baggan hade, som så bra på stuban Det så äh, menar kanske det här? Ja det där i flaskan, det var tur, får jag väl den slaget. slaven? Åh oh, vad Man kostar flaskan? Jag köper den Ja den får generalkonsulna med Får? Det är väl kanske inte möjligt någon som har en stuk Jo varsågod Den får generalkonsernan Får och får Är någon som har en penna Varsågod Den får du med mig Får och får och får Nu ska ni min sam få Varsågod, fru Olsson Nu Tittar jag en check på 12 tusen Ja, den får fru Olsson utan mig Hetsch denne yeah, siapo <laughs>